b Ep, tu, ets el responsable de tot això? Ja veig que et saps defensar. no, no això ho hem de celebrar. Hem d'aprofitar l'oportunitat que Déu ens ha donat. Déu, dius? Tot i que aquests els han dut el dimoni. Un glob és d'on Perinyon. Xin, xin. Per aquesta nau posseïda pel dimoni. La serenata del gos negre. Es pot saber què li passa a la dutxa d'aquesta nau? És la quarta vegada que em passa el mateix. Fins i tot Buda s'hauria emprenyat a la tercera. Ep, que no m'escoltes! Mira, fei, l'aigua ho esquitxa tot. I l'aixeta no tanca bé. Si ja ho saps, què esperes per arreglar-la? Que no veus que estic ocupat? I fins quan penses... Eh? Ara estem molt ocupats! No pengis així. I si fos un assumpte urgent? Mm. Molt bé, entesos, fei, Ara mateix ho arreglaré. Hola, què trucarà més tard? De part d'aquí? Entesos, Fat m'ha dit? Ja li diré. Fat? Has dit Fat? No et cremes els dits? Ah? Eh? Oh... Per què no hi posa remei d'una vegada? Ja t'he dit que ho faria. Estic parlant del braç. Avui dia, les operacions de regeneració de teixits no són gaire cares. Escolta, aquesta nau és meva. I aquest braç, també. No et fiquis on no et demanen. Les coses són així, senyors. El sistema se'ns volia treure de sobre, però heu fet un pa com unes hòsties. A partir d'ara, aquesta nau em prendrà una ruta misteriosa. I no em porteu de cap. No aconseguireu fugir a bord d'aquesta nau de cap manera. Diria que no parlava amb tu. De... deixeu-vos estar de bestieses. Entregueu-vos ara, que encara hi sou a... T'havia dit que no obrissis la boca. Vinga, no t'emprenyis, dic. Escolta, no acabem de tirar per la borda un hostatge fantàstic? No estic disposat a rebre ordres. Qui no estigui d'acord que faci un pas endavant. Què? La mare Sí, ara me'n recordo. Esclar, tu ets... Nodai. Un sicari de l'organització. Has tirat la vorilla a terra. Has de pagar 20.000 urons de multa. Gent. De fet, amb els interessos que em deus pels calés que et vaig deixar fa set anys, i encara hi surto guanyant. De què carai parles? Aquell préstec va prescriure fa molt de temps. Veig que continua sent el pistola de sempre, oi, Fat? L'ISSP malgasta els nostres impostos. Ho dius per això? Eh, ho dic pel teu sou, burro. Tens tota la raó. Hm? Oh, uh, no, ho he deixat. No m'ho crec. Fa deu dies. Aquest món és molt dur pels fumadors. De debò, què dius ara? Bé, de què em volies parlar? Fa unes sis hores, un transport de presoners que anava a Plotó ha tingut un contratemps. Pel que sembla, aprofitant una errada del sistema electrònic, els presoners s'han amotinat. No sé els detalls del que ha passat. I què vols dir? L'Udain és un. Després d'abandonar Ganimedes, hem perdut el contacte amb la nau. L'ISSP investiga el cas amb tots els mitjans possibles, però... Mira, deixa't de romansos. Queda fora de la teva jurisdicció. Segur que et semblen romansos, Jet? Recorda que vas haver de deixar el cos per culpa seva. És un deute que també ha prescrit. Si aquest paio sobreviu, no. I què me'n dius del teu braç? No es queixa mai? Això dels teus presoners no té res a veure amb mi. Jo buscaré per aquí. Entesos. Udai Taksim, estàs detingut. I ara, què? D'aquí a no res, els homes de l'ISSP seran aquí. Tots els pilots són morts. Ens en sortirem, tranquil. Això és molt fàcil de dir. Només tenim armes defensives per plantar-los cara, Udai. Mm. Els de l'ISSP ataquen amb xarxes. Nosaltres podríem fer el mateix. Tot i que seria millor simular una avaria. I ja et veus capacitat per dirigir l'operació? Fa anys era policia de Venus. Vaja, i és per això que et van condemnar mort? Els policies també som humans, creu-me. Ja ets aquí, Jet. Però a sortir, aparta és perillós. Torna aviat i porta'm un record. Ed, si no tornés, fes-me el favor de regar els bonsais, eh? D'acord! Els bonsais he de regar perquè en et pot no tornar. Quartier general, responguin, plau. Aquí, al setè esquadró, hem localitzat la nau de transport de presoners extraviada. El vehicle en qüestió transmet un missatge SOS. Pel que sembla, l'avaria que ha afecta el buc de la nau. Procedim a abordar la nau d'emergència. i viatjaran quatre agents i tots apresoners. Sol·licitem auxili. El 11 i el número 13 no responen. Demanem auxili immediat. Repeteixo. Demanem auxili immediat. Hem perdut la nau utilitzada pel trasllat. Hem localitzat les naus 745 i D7. Repeteixo. Demanem auxili immediat. És inútil. Sembla que fins i tot la policia els ha perdut la pista. Què creus que faran ara, Jo, si fos d'ells, triaria algun asteroide per amagar-mi. Sense allunyar-me gaire de la ruta principal. No ho crec. eh? Anirà a Europa. A Europa? Dius? I per què? Si jo fos l'Udai tornaria a Europa. No en veig el motiu. l'Udai ja no té cap contacte amb ningú de l'organització. l'Udai és un home fet a l'antiga. Fins i tot gosaria dir que no s'ha adaptat als temps que corren. Tornarà a Europa. N'estic convençut. Així m'agrada, gos negre. Quan atrapes una presa ja no la deixes anar. Entesos? Anirem a Europa. Però si t'equivoques, de pagar el carburant. Ai! Ai, ai, ai! Com crema! Ja està bé que no deia que l'havia arreglat! Oh! Ah! Oh! <ríe> què? <ríe> oh, ja està. Però què passa, aquí? En Jet li agafarà un atac. M'ho ha ell. Eh? M'ha dit que potser no tornaria. Què? Molt bé, però porta alguna cosa per aixugar tot això. Entesos! Però què li passa? Abandonar d'aquesta manera els seus estimats bonsais. Ja està veget. Es pot saber què? Sóc Has actuat sense aturar-te a pensar. Vull disposar d'una nau. Entre nosaltres ja no hi ha cap tipus de compromís. Mas entès, Olai? Aleshores, em traeixes? Pots pensar el que vulguis. Explicaré tot el que sé. Les teves amenaces ja no fan efecte. El món ha canviat molt, mentre tu et podries a la presó. Ho has endevinat. És allà. Valdrà més que ensparem i Jo aniré cap a l'altra banda. És molt arriscat. Aquesta càpsula està equipada amb armes inútils. A més, tu cobriràs. Coneixes millor que ningú la meva manera d'actuar. Oh, Jet, per què no deixes estar això de les recompenses i tornes a treballar amb mi? Quan enllesteixi aquest assumpte, m'ho pensaré. Detectada una font de calor. En segueixen? És molt estrany que la ISSP es presenti amb un sol aparell. He trobat una cosa molt interessant a la bodega. Donarem la benvinguda als nostres amics. Jet, amb reps? Ara m'hi acostaré amb molta prudència. Tu quella't aquí fins que sentis el senyal. Eh? Jet! No sé qui ets, però aquí em tens! S'han de tenir molts pebrots per presentar-se aquí tot sol. Mm -hmm. Però qui és aquest paio? Eh, tu, on vas? Aquest paio és cosa meva. at boig, no penso quedar-me en pell ni un minut més. No has vingut fins aquí només per venjar-te? He vingut perquè m'ha donat la gana! Ah! Em sap greu, nano. A vegades es guanya i a vegades es pesa. Això no és res personal. Actua en nom d'un bon amic meu. De quin? Del braç que vaig perdre per culpa teva! Ah! Mira que n'arribes a ser, d'ingenu. Tu no saps què va passar realment. Doncs explica-m'ho. De fet, no vaig ser jo qui et va disparar el braç sinó el teu company en fat. Què? Continua, Z. Jo buscaré per aquí. Tesos. Tot va ser un muntatge per apartar-te del cas. T'havies convertit en una nosa per l'organització. Udai, Taksim! Estàs detingut! Primer et van utilitzar i després et van trair. Una emboscada. Per què ho has fet? Perquè el que deia era cert? L'has perseguit fins aquí per segellar-li els llavis? Vinga, contesta! Va ser culpa teva, ho saps prou bé, per haver volgut actuar pel teu compte. Ja sabies que els passava els qui es revelen contra l'organització. Jo vaig voler fer el mateix, plantar-los cara però no sempre es pot viure, Didells. Per això em vas trair aquella vegada. I ara m'has tornat a enganyar? Creu-me, jo només volia tornar a treballar amb tu, Jet, com abans. Tu has volgut. Adéu. Em sap greu, Jet. Com pot ser? Només em volies obligar a disparar. Au, oh, dóna'm... un cigaret. Oh! oh. a l'últim tu pots ben crear I ja ens veurem, cau boi de l'espai. Ai-siteta, <fixi> to nageku-ni-wa, amari-ni-mu-toki-wa-sugi-te-shimatta. Mada, ho Ho cau pior I aixent take the beat 今回はわしら3人で横をやってみるかの。これ平に30秒しかないんじゃ。もたもたしとったら終わっちまうぞ。しゃ話ないの。で、次回はどんな話なんじゃ。思い出しんの。何やとちゃもう時間がないよ。タイトルだけでも言っとけほら。次回何やったか <笑>